Inima copacului. Creșteam în codru înalt și singuratic, când m-au surpat cu barda trei drumeții. Era semeț, întâiul, și săgeți, și arc și-a scos din pieptul meu sălbatic. Al doilea, în ochii cu dimineți, lăută și-a făcut îndemânatic și o dezmierdan adâncul păduratic, vrăjind cu ea și păsări și mistreți. Al treilea, nu-și drese nici vioară, nici arc, ci și-a cioplit din trunchiul frânt o cruce grea, cu mâna lui ușoară. Apoi, umbrit de gene lungi de sfânt, și-a pus pe umăr strania povară, pornind spre marginea albe de pământ.